De ezután esünk csak ámulatba igazán. Kilenc óra tájban a felhők hirtelen felszakadnak, a tompafél homályt sugár kéveszeli át, és szép lassan végigjár a hölgyek sorain. És érintésétől íme, sokszínű lángra lobbannak a drága kövek, hogy újbegyük csak úgy bizsereg a villamosáram ütésétől, mely a látvány hirtelenségétől és pazarságától testükön átszaladt.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 és foglald el ismét a helyed. A Lord protektor szeme most szúrósan merett a jövevény arcára, de a szigorú tekintetet hamarosan álmélkodás váltotta fel. Ugyanezt történt a többi előkelőséggel is. Összenéztek, és önkéntelenül egy lépést hátráltak. Mindenki egyre gondolt. Milyen csodálatos hasonlóság!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 Persze, hogy emlékszel erre is. Miközben Tom sorra vette ezeket a részleteket, és a másik fiú helybenhagyóan bólogatott, a nagy hallgatóság és az előkelőségek zavadt csodálkozással figyeltek oda. Ez a mese nagyon is igaznak hangzott. De hogy a csudában támadhatott te lehetetlen kapcsolat királyfi és koldus között? Soha zavartabb, izgatottabb és hüledezőbb gyülekezetet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 És aki még most is el akarná vitatni, annak jobb lett volna némának születnie. Jár sebesen, Szent Zsón uram, mintha szárnyad volna. Most már az egész gyülekezett talpon volt, szinte magán kívül az izgalomtól, aggodalomtól, gyötrő nyugtalanságtól.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 Én az igazi király! Öt percen át reszkettette a levegőt a kiáltozás, a különféle zeneszerszámok csengése, bongása, s csak úgy fehér lett a tengersok keszkenő lobogtatásától. És ez alatt egy rongyos fiúcska, Anglia legkiemelkedőbb alakja, állt boldogságtól és büszkeségtől pirulva az emelvény közepén a királyság körülöttet érdeplő főuraival.